Därefter började han undvisa dem och sa att människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sa han helt öppet. Petrus drog honom då åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om och när han såg lärjungarna till rätta visade han Petrus. Håll dig på din plats, satan! Dina tankar är inte gods, utan människors.